Ja hej och varmt välkomna hälsar vi er till Radio Länsman. I vanlig ordning så brukar jag ju kolla lite vad damerna har haft för sig i veckan. Om den har varit bra eller om den har varit dålig. Så att eh, den här veckan kan jag ju ta och börja med. Ja, vi tar Greta nu då. Hur har din vecka varit? Jo då, den har överlag varit väldigt bra faktiskt. Måste jag säga. Har du hänt något speciellt? Nej, inte direkt. Jag har börjat min praktik nu och det... Det flyter väl långsamt på. Var det nå annorlunda på, på den avdelningen? Det är ingen, personalen är inte stressad och de gamla det känns som de mår betydligt mycket bättre. Mm. Mm. Så det, så det, lite det känns så där kanske. Ja, det känns som det än så länge. Ja, vad skönt. Jag är lite av på det vore ju kul att, nästan att jobba med något sånt där och få höra de äldre berätta sina historier om forna Dagar, så att ja, mm. speciellt de som då är klara i huvudet så att de vet vad det är de pratar om. Vissa mm. dimens har ju tvär den förmågan att förmörka så att de kan sitta och dikta upp saker och sådär. Mm. Men det, det kan ju vara roligt att höra på det också men det är roligare att höra verklighetstrogna berättelser helt klart. Ja, det kan jag tänka mig. Mm, absolut. Mm, ja, men det, det önskar vi dig lycka till med. Mm. Ja, tackar. Mm. Och Freja då, är du glad i hatten idag? Nej, inte som... glad i hatten kanske, men är det är är bra? Ja, det är bra. Det, är bra. Det, är bra. det är bra. Och veckan, har den varit något bättre? Den har varit lite halvdåliga veckor här senaste tiden? Så alltså, veckorna i sig har inte varit dåliga. Det är väl bara det att det har varit så otroligt mycket att göra. Och samtidigt har jag varit sjuk och inte haft möjlighet att vara hemma och bli frisk heller. Nej. Så det är väl det som har varit jobbigt. Men, Jag är fortfarande inte helt och hållet frisk men det har varit en mindre stressig vecka på jobbet. Vilket har varit väldigt skönt. Mm. Men sen har jag fått lite glada nyheter så på jobbet också. Så att det... Nej men det har varit en bra vecka faktiskt så att det är var varit ja. skönt. Ja. ja just det, det verkar ju kanske vara att det går lite sjukdomar för jag är lite halvkrasslig mm. själv. Så att det har blivit lite så här. åka jobba, göra det allra mest nödvändiga, dra hem. Åka jobba, göra det allra mest nödvändiga, dra hem. Och idag var det full dag och idag var en väldigt, väldigt kall dag. Så när jag kom hem då blev det ett, ett långt besök till badkaret och det har aldrig varit så skönt. Gud vad skönt. Och det jag var, var väldigt, väldigt. skönt. Det har blåst så kallt idag så det... var har varit ett ja. okristligt kallt. Mm, verkligen. Ja. Ähm, men dagens ämne är också okristligt jag på säga. Nej, men, ja men det är... Ja, det är även vad jag ska säga om det. Det är en... Ähm, En person som är järntvättad, minst minst sagt. Men det vi ska i alla fall lägga fokus på är hur skolan påtvingar våra barn ett visst slags tänkande. Det ska vi prata om i dagens program. Och det gäller då en uppsats av en person som heter Jonathan Söderholm som gäller då rasism i skolan. Och det här som vi ska ta upp det är ett examensarbete som han har gjort på Karlstads, un Karlstads universitet. Oj vad det kan vara. Mm. <går> mm, och det, det kretsar då runt den här Jonathans intervjuer med lärare från olika skolor. Och det ska vi ta upp efter den här låten så stanna kvar. Hoppas att ni vaknar till lite av den där låten för nu tänkte vi ta och köra igång med första ämnet här eh, och rubriken är väl rätt i ögonfallande kanske. I koncentrationslägret blev Jonathan övertygad antirasist. Nej men huppet mm, ja. ja lite så. Ja eh, men det är så att det här vad heter det? brottsförebyggande centrum och Karlstadskommun arrangerade en resa till Auschwitz och Birkenau på sommarlovet mellan årskurs 8 och 9. En resa som Jonathan följde med på och en resa som slog en antirasistisk gnista inom Jonathan. Och sen dess har intresset för arbetet mot rasism varit stort. Men det var inte nog. Inte det, nej. Nej. Jonathan ville minst han lära sig mer så han begav sig dit ännu en gång 2009 och mm. även denna gång så var det brottsförebyggande centrum som arrangerade resan men den här gången var det då tillsammans med mm. Karlstads universitet. Eh, och nu var alltså dags för Jonatans examensarbete då på lärarprogrammet och det är som sagt det då som vi ska titta närmare på. Så mina damer är ni redo? Ja, ja det är precis, undrar jag. Allt är det då väl, för galenskaper? Det beror på vad det är för galenskaper. Ja. Ja, men jag tycker att det här kan nog bli intressant, för vi har ju alltså, tagit upp lite, alltså, bara korta grejer just då, Hur är det i skolan för mm. ja, gällande såna här saker, så varför inte verkligen titta på det då? Ta mm. ett program till och titta på det, så då gör vi det. Men då kör vi i alla fall så det och vi börjar med hur arbetet mot oliktänkande går på skolan. Och det här är då på skolan nummer ett. Det var tre eller fyra olika skolor tror jag. Första då, hur invandringskritiker blir till. Och först och främst, för att... Ja, det här är jag nämnt förut, men det kan ju finnas nya lyssnare som precis börjar lyssna nu. Eh, rasist, nazist, islamofob, främlingsfientlig, fascist, antisiganist Och allt vad det nu heter. Då, det syftar ju, som alla vet, eh, på alla som kritiserar mångkulturen, vare sig man kallar sig något av det jag rabblade upp nu eller inte. Så ser de på saken, och då får vi väl ta och rätta oss i ledet och känna oss träffade. Men... I alla fall när den här eh, första läraren då, eh, pratar om invandringskritiker så ja, har han, hon, denna förklaring på hur det kommer sig att en person då blir invandringskritiker. Citat. Det kan vara så att det är lätt för någon att hitta en syndabock om denne själv inte har det så bra. Slut, citat. Jaha. För mig i alla fall så låter inte det här helt obekant, det här argumentet om att problemet faktiskt ligger i oss själva. Och då är jag lite nyfiken, är det här något ni själva känner igen? Mm. Hur menar du? Hur vi känner igen? Något, ja, men hört? känner igen just det här att de liksom menar på att det är, det är, att det är, det, det är vi vare... själva som mår dåligt och vi det här är ju det är väl en allmän uppfattning många har att det är bara folk som är typ obildade och har typ lever i misär och är bråkiga och sånt från skolan då som tycker till de lika åsikter men om vi ska försöka förstå det här tänket då om invandringskritiska tankar faktiskt då skulle vara baserade på en eget mående Då kan man ju fråga sig varför det här, skulle det här dåliga då just rikta sig mot invandrare av alla människor? Varför skulle inte då egentligen om man säger rikta sig kanske mot psykiatrin då eller någon kurator eller någon annan som <hör> faktiskt finns till mm. då för att få folk att må psykiskt bra men mm. har då inte lyckats med den här personen då kanske och den mår dåligt. Mm. Vad har egentligen invandrare med saken att göra om det inte är faktiskt de då som har orsakat det här dåliga måendet? Ja, det kan man ju undra. Men det, det är väl allmänt känt faktiskt att eh, dessa förklaringar, som de tycker det är så logiska, inte har någon logisk anknytning med verkligheten att göra överhuvudtaget. Mm. Så det alltså sånt här kan vem som helst sitta och koka ihop och få det att låta jättebra. Men frågan är om det verkligen har så mycket sanning. Mm. Ja. ja, nej, det tror jag är knappast att jag har. Nej. Ja men just det här om att använda såna här argument då, eh, i stil med det här, det är ju, alltså det känns ju som att det är ett sätt för att få folk helt enkelt då som vi var inne på det, är det där och verkligen få dem att framstå som helt så här nedbrutna individer som inte, ja de vet inte vad de snackar om helt enkelt mm. och ja, folk ska inte lyssna på dem för de mår ju dåligt och uttrycker sig felaktigt och Alltså det är ju verkligen, det måste ju, jag ser ju inget annat i det än att det är ett slags sätt då för att ta bort tyngd då egentligen från människors ord och förlöjliga ja. dem. Ja, jag känner att det kommer framförallt, det brukar oftast komma vid sådana lägen där personen i fråga inte har no, någonting att svara på, ett argument man själv har lagt fram. Mm. Då, då blir det mer att man heller går till personangrepp. Och det är så jävla klassiskt. Man o, omyndigförklarar folk ja, och marginaliserar precis. deras tycker tyck och tankar och Precis framförallt att oh ja du växer upp någon gång nu med det jag menar det bemötandet har jag fått så sjukt många gånger vid diskussioner mm. bland annat i familjen i släkten och från andra det, alltså, det är helt Men hur svarar du ofattbar. på det då hur gör du Ja, när, när, när jag har fått det bemötandet då har jag ju varit yngre och, och då var jag mycket mer lätt provocerad framförallt när det kom från min far för då var jag så otroligt arg mm. så att jag hanterade väl inte den eh, alltså mitt svar var väl kanske inte alltid så otroligt optimalt <laughs> och genom det inte utan det var väl mest ah, Men det, det gorma där och och slänga igen, en vilket är ju det som pappa då i det här fallet har varit ute efter Han har ju sagt sånt för att provocera för han vet att ja, det De går ju på ömma punkter och ja. samt, alltså samhället i den här ja. supermärkelsen går ju på personer som är lätt påtagliga för ja. att bli irriterade på sådana här Precis. Men, men har det varit till exempel vid, vid andra situationer där det är kanske någon annan som har sagt det, att typ, att ah, det där är ju bara så typ, cyniskt och så omoget att tycka så där du kommer växa upp någon dag du är med och det har varit från en människa som man kanske inte känner på samma sätt som en familj. Mm. Eh, då, har det väl snar, då har väl mitt svar många gånger ofta varit okej, okay, men då kan vi jättegärna ta den här diskussionen igen om fem år. Mm. När, du, när jag enligt dig då har vuxit upp. Eh, ja, det är ju bättre att ta det senare. Jag kommer ihåg när jag själv... Eh, bodde hemma och eh, min eh, äldre syster var på besök då. Hon mm. är ju, det går inte att bli mer natt och dag, rent politiskt mellan henne och mig. Eh, och då när jag var så här 13-14 bast, då... Mm. Då tyckte man ju mycket men hade ju väldigt lite att backa upp saker med egentligen. Eller inte backa upp men att argumentera. Det var inte något man var så bra på. Medan du då är åtta år äldre än mig. Så att hon hade ju en tendens att fullständigt köra över mig då, ja. men inte nu längre. För vi pratar <laughs> nästan aldrig nu längre, så det. Är, Okej. det är, nej, det är, kanske därför hon inte vinner hon ja, ja. det är nej, det är ytterst ytterst sällan, vi, ja. pratar, sällan vi pratar för vi, har, mm. vi är väldigt, väldigt olika människor. Länsman har tagit den lätta vägen ut. Precis. Ja, det är väl bara att alla, alla människor går inte ihop riktigt. Nej, och, absolut det nej. inte. Det, det finns inget som säger att man ska gå ihop, bara för att det finns blodsband. Så, det, nej, är nej, så, att det, så henne träffar man väl generellt sett kanske ja, ibland kan det nog bli två, tre gånger om år fast man inte då, ens går Man inte ens långt ifrån varann egentligen. Mm. Men, det var mer än vad jag och min far träffas. Vi har nog inte träffats de senaste två, tre åren tror jag. Mm. <laughs> Ja, det, det, ja, ja, familjer funkar väl inte alltid som de ska, men Nej, det är väl det, familjen är värst. Men, ja. men det gäller väl att komma till den punkten att man känner sig liksom ändå tillfreds med det. För när man är vuxen då vet man ju helt enkelt att okej, okay, det, det funkar så mellan oss och resultatet brukar bli så och då är det kanske skönt att slippa helt ja. enkelt. Så tekniskt sett så ligger det ju väldigt mycket, eller, mycket. jag vet i alla fall det är min pappa och mamma har påpekat när jag har varit yngre. Och har argumenterat för mina åsikter att de har påpekat flera gånger att ja, du växer upp någon dag du är med och får andra infallsvinklar på alltihop. Och bla, bla, bla, bla, bla, bla. Absolut ligger det mycket i det. Det gör det, för jag har ju andra infallsvinklar på saker och ting och ser saker på helt annat sätt idag mot vad jag gjorde för några år sedan. Men inte så som de förhopp för, hade förhoppningsvis. Precis, och det är det som är så roligt att diskutera med pappa idag. Jag kommer ihåg en diskussion vi hade i somras. För då sa han faktiskt det. Han bara... Jag måste säga att jag är faktiskt väldigt imponerad- för när du var yngre och diskuterade för den här saken- så trodde jag aldrig att du skulle hålla kvar vid de åsikterna- eh, tills det att du var över 20. Och det gör jag ju än idag. Jag har, det har ju snarare bara blivit så att jag är bättre- att argumentera för mina åsikter, vilket han också vet. Ja. Så det är det som är så kul i så fall- och sen ta den här diskussionen några år senare mer om för att visa att, ja, vad var det nu du ville säga? Mm. Kan ja, du respektera då... mina åsikter lite mer nu? Liksom ja. att jag som ung enligt dig har- Politiska åsikter också. Ja, det, alltså, många, De har ju rätt med det här med mognad. Men det är ju inte mm. mognad som att vi skulle vara barnsle. Utan att vi får, vi får mer erfarenheter. Mm. Vi ser liksom, världen och livet på ett helt annat sätt mm. än vad vi gör som tonåringar. Ja. Eh, så det är ju på det sättet vi mognar i sådana fall. Och det har ja. inget som har göra med att vi, vi är omogna. Nej. När vi börjar Nej. uttrycka våra åsikter. Precis. Och jag tycker också, jag skulle väl... Jag, jag har svårt att se att eh, om jag hade diskuterat som en folkpartist exempelvis, att min far eller någon annan i min omgivning hade slängt ut sig samma kommentarer då, förstår du vad jag menar? Mm. Mm. Att om jag var 16 år och argumenterade för folkpartiet till exempel. Jag har väldigt svårt att se att samma argument skulle komma och samma personangrepp skulle komma. Det hade det inte gjort. I det fallet, nej. Precis. Eh, så det är väl förmodligen bara för att de inte kan... Jag tror, jag tror det är ett ämne som de själva inte kan diskutera om heller för de själva inte är insatt i det fullo. Nej, men då tar de ju ofta sådana utvägar för de har inga slags själva. Och då tar men, man ju ofta de enklaste utvägarna och omedvetet förklarar. Men, men då tänkte jag lite som en eh, instickare här innan vi går vidare till nästa ämne. Mm. Eh, just det, alltså när man tänker tillbaka själv, som sagt, vi har väl uppenbarligen liknande erfarenheter just den här Eh, frustrationen som ung för det är inte så konstigt att man som ung inte kan argumentera rent politiskt speciellt bra, mm. det, det, det är inte konstigt och det är mm. konstigt nästan om man kunde det för att det, mm. det är inte riktigt det som eh, alltså hjärnan utvecklas ju såklart när du blir äldre och du tänker mm. annorlunda och du lär dig och så vidare, Absolutely. men vad ska man egentligen då säga om det nu är några som kanske är lite yngre som lyssnar och, och är frustrerade, så här, vad ska man Och ska man säga till dem? Ska man köra en liten freja där? Att skratta bäst som skratta sist? Liksom. Ja, för samtidigt skulle jag också säga. För, för om jag går tillbaka till mig själv och ser tillbaka på vad jag skulle ha gjort annorlunda. Eh, så hade det varit... Om jag hade träffat mig själv som ung tonåring idag. Då hade jag nog stått framför mig och sagt. Tagga ner ett snäpp. Bli inte så provocerad. Låt inte provoceras av det. Mm. För oavsett om jag kanske inte var... Alltid var väldigt eh, vältalig när jag diskuterade med min far. Eller väldigt sällan var vältalig när jag diskuterade med min far. Det var väldigt många glåpor som kunde flyga däremellan. Eh, så ha, kunde jag ju fortfarande argumentera till viss del. Och varje gång jag hade en diskussion med honom så lärde jag mig alltid något ny, nytt sätt att, att argumentera på. Eh, mm. Så jag skulle aldrig någonsin säga till mig själv att liksom Sluta argumentera utan snarare fortsätt men ta ner det temperament och ta ner den här hetsiga attityden som framförallt väldigt många tonåringar har idag. Ja, är otroligt man... vanligt att man är så här hetsig och lätt och... Ja, det är ju hormonerna spelar in mm, väldigt mycket där, precis. garanterat. Men precis. även ett annat tips är liksom läs på mer. Ja. För då om man är till påläst så slipper man bli frustrerad över att man just då inte kan ge ett svar. Ja. Ja, det är absolut, det är sant. Då kan väl jag, alltså, bara lite där, att jag tror att största frustrationen uppstår väl snarare när personen i fråga inte förstår vad du menar eller snarare ah. inte vill tro på det du menar. Yeah. Det är väl snarare då upp, alltså, frustrationen mm. uppstår. Ja. Yeah. Och samtidigt genom att vara på det så kan man bli tryggare i sig själv. Ja, och känna det att, ja, men den personen förstår inte. Det finns inte så mycket jag kan göra åt. det. men jag vet vad jag står. Ja, så att man får det lugnet. Så det, ja. det är nog en kombination av lite absolut. allt möjligt man ska gå på. Så, det... så läs på mer och tagga ner ett snäpp. Mm. Mm. Dagens ja, det, tips med just, just medvetande är väldigt viktigt att man... Just i medveten om hur man själv reagerar. För att jag har pratat i något program förr i tiden eller om det. Just det här med att inte låta känslorna ta över handen. Ja. För att mm. det är, blir nästan i per automatik att förlora om ja. man gör det. Jag att du har det, det så rätt. I. Ja, så att det, det, det är viktigt att och helt enkelt, som säger, läsa på mm. och, och vara lugn och föra fram argumenten då helt enkelt mm. och uh, mm. inte ge personen, jag menar som din far då till exempel som du pratar om men han mm. kände med all säkerhet när du stormar ut att jag har vunnit Ja precis, mm. det är det han har gjort mm. och det jag menar, det har jag börjat reflektera över de här senaste gångerna vi har haft diskussioner som igår bland annat hade vi diskussion om, om alltså mitt yrke, mm. det är ju ändå mm. någonting jag är bombsäker på Så att jag menar, jag satt ju helt lugn i diskussionen hela tiden och tog ingenting personligt. Jag kanske höjde rösten, men det var för att han inte lyssnade. <laughs> men, men diskussionen slutade så otroligt annorlunda mot vad våra diskussioner tidigare har gjort. Mm. Och man märker verkligen att även han uppskattar de diskussionerna mycket mer. Och man såg verkligen att han inte gick ur diskussionen med samma det här. Just det, så det sa. Mm. den attityden som man tidigare har haft mm. så det, men sen är det ju ingenting som säger hela att vi, är världens, vi tre är någon av oss är världens bästa eh, debattörer men, men Nej. av Nej. erfarenhet så, så ger vi i alla fall tips till ja. ungdomar och det, det är det vi kan göra sen mm. om eh, våra tips är bra eller inte det, det är upp till var och en att avgöra ja. mm. men ni kan ju implementera det i alla fall i era diskussioner och testa om det kanske mm. hjälper sen tycker jag är bra också ett litet råd att man skulle ha en person som man kan träna på eller vad jag ska säga. Till exempel om man har en vän som tycker väldigt annorlunda men en vän som man faktiskt oh. kan prata med om vad som helst. Mm. Att Det, det är mm. ingenting som förstör vänskapen eller något sånt. Till exempel som eh, har jag säkert nämnt han förut en vän jag hade som var eh, kommunist och vi mm. hade ju otroligt givande diskussioner och Och där fick man ju verkligen, kunde verkligen slipa på argumenten och det var skönt att höra kunna höra då att han mm. faktiskt sa att jo men, jo men det där har du ju faktiskt rätt i, det har inte ja. jag tänkt på. Ju, just att kunna få, eh, jag menar den feedbacken och se att jo men det här, det här funkar faktiskt och, mm. så, och då har jag också sagt för trots att han var en kommunist och med väldigt konstiga politiska idéer så var han en, ändå en väldigt trevlig grabb som är död. Mm. Idag. Han eller han dog för några år sedan. Han, om jag, jag tror i alla fall att han knarkade hjälse. Mm. Um, så det var ju inte så bra för han då. Men, uh, men det är i alla fall mitt råd. Inte att knarka hjälse då. Men <laughs> och, ja, uh, och, och ha någon att kunna träna. På, ja eller, eller ha någon. Så som vi gjorde ett tidigare program. Alltså vi låtsades ha helt andra åsikter än de vi hade. Ja. Att man är två stycken som kanske har liknande åsikter men man övar på att gå emot varandra och att den som då är emot nationalistiska tänket eh, verkligen försöker alltså, göra allt. För det är inte så svårt att sätta sig in i hur de tänker och Nej. vad de kommer säga. Så man kan leka på det sättet också. Mm, det finns ju sådana där övningar som jag vet... Vi brukar ha med våra säljare ibland på jobbet. Mm. Så brukar man ju även få lära sig det i skolan? vet jag. Kommer jag ihåg när jag gick i skolan. Då får jag lära det det. och, och det skulle argumentera för och emot. Och man var tvungen att ta ställning för någonting även fast man ja. inte tyckte om det. Så. Det är jättebra att öva på sånt. Mm. Mm. Så det, det är vårt råd till er. Och nu tänkte jag att vi går vidare till nästa ämne. Mm. Och det är inte rasister, patrioter. Okay. Ja, citat... När det på skolan diskuterades inför valet om Sverigedemokraternas främlingsfientlighet var det några elever som tyckte att Sverigedemokraterna inte alls var främlingsfientliga och kontrade med att det inte var något fel med att vara patriot. Många av de elever som slänger ur sig sådana uttryck eller klär sig på ett sätt Som skulle kunna uppfattas som rasistiskt försvarar sig ofta med att de inte är rasister utan är patrioter som står upp för Sverige. Jaha, så ja, Det här är något som jag blir. Så irriterande. Mm, ja. Jo, vi ska ta och dela upp det här citatet mm. egentligen i tre delar. Och så börjar vi då med om det här att det diskuterades inför valet om mm. Sverigedemokraternas främlingsfientlighet. Och den här skolan då anser att det är helt rätt då uppenbarligen och svartmålet parti för att, och syftet de har är väl antagligen då att få se till så att eleverna inte kommer att rösta på dem i framtiden. Eh, och när jag läste, alltså jag tänkte på att tänka på det också, för när jag läste igenom den här eh, uppsatsen, eh, jag läste igenom det mesta och... Eh, då dök ordet demokrati upp i var och varannan mening som något väldigt, väldigt, väldigt positivt. Mm. Men då kan man ju fråga sig på vilket sätt de kan förespråka en demokrati när de inte vill att eleverna faktiskt själva ska få bilda sin egen uppfattning om ett parti då till exempel och sen rösta efter sin egen uppfattning. Precis. Ah. Sen att de svartmålar ett parti så pass mycket som de gör. Mm. Är inte det förbjudet att påverka? Ungdomar jo. både när det gäller religion och politik. Jo, jag har för mig det till och med. Står, är det inte grundlagsfästat eller något sånt där? Jo, jag har eh, för det, ja, det står man, Att man inte får lov att påverka människor. Skolan ska inte vara politisk eller religiös. Så Nej. man får inte påverka. Så egentligen så har den här skolan gjort fel. Allt, de flesta fel. skolor gjorde väldigt fel. Och försökte påverka eleven. Och det är egentligen någonting som ska anmälas. Men mm. tyvärr så lär nog inte den anmälan gå igenom. Trots att det som jag har för mig då är grundlags. Men det är väl, finns det ja. inte något annat än man pratar om lagen, En liten, liten, liten, liten sak som heter yttrandefrihet. Men Precis. Nej, jo, det det finns ju något som heter åsiktsfrihet också. Mm. Ja, där mm. de har då diskuterat främlingsfientligheten. Mm. Då är det påverka ungdomarna att inte rösta på det här. Mm. Mm. Annars hade de inte sagt främlingsfientlighet. Nej, mm. exakt. Det är inte så mm. att de heller svartmålar något annat parti utan det är enbart Sverigedemokraterna. Mm. Ja, det är väldigt... Eh, Demokratiskt då. Undrar undra, hur folk skulle reagera om man helt plötsligt skulle. Om en skola skulle börja svartmåla typ Sossarna. Ja, det vore intressant. Mm. Men just alltså, när du säger det faktiskt just det med andra partier. Mm. För när jag tänker tillbaka på stenåldern när jag gick i skolan mm. äh, Jag är så gammal jag väl inte än äh, okay. men, nej, men när jag gick i skolan då fanns vi inte direkt Sverigedemokraterna på kartan, inte som idag i alla fall de fanns mm. ju men det var ju inte äh, ja mm. då, det syndes och hördes inte speciellt mycket då äh, men om man ska tänka på de här andra partierna då, som tycker rätt så nu sitter mm. jag här och viftar med fingrarna rätt Ehm. Äh, Alltså så har jag, jag alltså verkligen jag tänker för jag efter. Jag har absolut inget minne av att det var någon lärare som yttrade så mycket som ett ont ord egentligen om mm. ett enda parti. Och då Har, alltså har ni som är yngre då, någon minne oh. av det? Kanske Sverigedemokraterna eller Sverigdemokraterna? Ja. Nej, inte oh, yeah. så direkt en Sverigedemokraterna, men däremot så hade vi väldigt mycket. Jag gick de sista två åren på högstadiet. Så gick jag ut på en liten skola på landet. Mm. Och då var det väldigt mycket med det här som de kallade bonerasismen. Och mm. uh, ute på landet så har folk ofta starkare åsikter. Uh, det, det är mer naturligt att ha åsikter ja. av det slaget på landet. Mm. Och det var ju väldigt mycket jobb för att påverka oss i rätt riktning. Och jag vet att uh, Puma var där. För det er som inte vet Johnny, Puma. Mm. Uh, ja just det, när han kommer ihåg. Ja. ja, en liten rolig prick där. Han var ju mm. föreläst i skolan och massa sånt. Mm. Mm. Uh, mm. Och vad skulle du säga det? jag har gått bland annat på Frihusets skola mm. uh, och jag kan ju säga att alltså de, de har ju ett nätverk som heter Expo i Frihuset mm. som arbetar för att få ur hjälpa då ungdomar som har hamnat i nazistiska rörelsen att få ur dem därifrån mm. utan att de ska bli För jag kommer ha det, det har ju varit jättemycket det här och om man en gång har varit med i någon nazistisk rörelse så går det inte att ta sig ur därifrån utan att typ bli misshandlad och markerad för livet mm. och bli med på någon röd lista och en ända ena, ända andra. Mm. Allt för att skrämmas. Ja, och det här fick vi höra otroligt mycket om kan jag säga. Och det är inte bara fritidslivet jag har fått höra utan det är även andra stolar Men jag vet att i fråget vet jag att det var läraren när det var, jag tror det var val 2006. Ja, ja, precis. Det stämmer nog väldigt bra. Då, när vi valet 2006 så hade vi skolval och så skulle man ju rösta mm. skolan. Och i och med det då så var det jättemånga av lärarna som verkligen starkt propagerade mot eh, både NSF nationalsocialistisk front som fanns då och eh, nationaldemokraterna, mm. otroligt starkt. Sverigedemokraterna om någon annan var inte på tal. Eh, och sen så har det ju även varit några som har delat flygblad i en annan skola jag gått i innan och där har det också blivit jättemycket stack om det efter det. Mm. ska ta och gå vidare i det här citatet då så säger eleverna eh, att SD inte är främlingsfientliga och att det inte är något fel med att vara patriot. Och då säger den här läraren då, citat, slänger ur sig sådana uttryck. slut citat Och då undrar jag alltså, vad är det vad är de syftar på när de säger på det här viset, alltså, alltså slänger ur sig. Syftar de på att det Alltså inte skulle vara sant då att SD själva verket visst är främlingsfientliga mm. och att det är fel att vara patriot eller hur låter det göra det En liten blandning av mm. båda också, skulle jag ta. Ja. ja, men det är väl Just. här lite det kommer in som jag blir så irriterad på när jag läste mm. att de liksom, de försvarar sig med att de är patrioter. Vad, alltså, att det, de ens ska säga att de försvarar sig, mm. det är liksom, för mig finns det inte att man måste försvara sig om någonting. Nej. När det gäller sina åsikter. Precis. Inte på det sättet som de påvisar här då. Men sen får man ju tänka också såklart. Man vet ju inte vad det är för omständigheter i den där skolan. Att det kan ju vara så att det, det är en skola med många invandrare och invandring och så vidare. Och att mm. de är rädda för vad de ska göra. Och om de uttrycker någon form av kritik och, och sådär. Ja, mm. Vi vet ju inte riktigt hur det är. Hur det ser ut just där. Nej. Men eh, sist men inte minst då det där eh, citat klär sig på ett sätt som då skulle kunna uppfattas mm -hmm. som rasistiskt. Eh, nu, alltså nu, är det så, nu vet jag ju ja, ja, att skolan, i skolan så har ju allt med, idag i alla fall så har allt med Sverige eh, att göra då som är på kläder och så. Det är ju rasistiskt mm. um, och det är inte så att de bara kanske antar och syftar på kängor med vita skosnören utan som vi har hört många gånger förut eh, alltså vad som har hänt när de har haft tröjor med Sveriges flagga på och så. Ja. Um, alltså då är, undrar jag lite märkte ni av det här själva i plugga ja, ja det kan man ju säga uh, där kommer även lilla Puma in i bilden för han försvarade faktiskt mig inför lärarna ja, så. ja för jag på, när han ändå satt och pratade så när frågestunden kom så passade jag på att fråga mm. han om uh, han ansåg att mjölner var rasistisk mm. och liknande, han bara nej det gör jag inte är det någon som säger det? Jag bara ja, lärarna Han bara, då är de idioter. Det var så som han sa då i alla fall. Sen hur mycket han menade av det, det vet jag inte. Men det var mm. lite småkul. Men sen så, jag hade en West Coast tröja. Den fick jag absolut inte ha. Va? Trots att jag påvisar att det är liksom West Coast shoppers, mm. motorcyklar. Eh, har inget med rasism att göra. Sen att det råkar vara ett järnkors, men det... Fortfarande mm. inget rasistiskt. Men det är den rätt, den rätt, ville de äta till ett tag Rätt typiskt mellan bikers så har en järnkors då. Men... Mm. Ja, men det roliga så att det, bikerskulturen finns. Det är liksom inte den här rasismen som de vill försöka hitta. Mm. Det, det, liksom, det existerar inte på det sättet där. Mm. De har väl till och med gamla alltså, hjälmar alltså, så här, som eh, tyska militär hjälmar och sånt. Mm. Som de har ja, det. men kollar man liksom på den riktiga West Coast choppers i USA så är det liksom Det är det här riktigt gamla stuket många av dem har. Mm. Och det liksom, den ville de att jag skulle ta med mig. Och då tyckte jag då att de skulle köpa en ny tröja till mig. Men det blev inte <laughs> de. Så slutade med att min mamma åkte upp till skolan och skällde ut rektorn. Och de inblandade lärarna. Mm. Eh, och sen fick jag även föreläsa för min historielärare om att mjörnen inte var rasistisk. Mm. Eh, utan vad den faktiskt stod för. För det visste mm. inte hon. Det där är helt sjukt. Ja, 14 år gammal var jag då. Ja. Ja, men nu, nu vet hon det då. Ja, förhoppningsvis. Ja, men när vi ändå snackar om kläder så är jag lite nyfiken. Hur ser ni på hela grejen med skoluniform? Både jag kan... Vad sa du? Både jag och nej, säger jag. Ja, faktiskt. Både jag och nej. För jag har ju också varit med om så sjukt många händelser, precis som Greta berättade i skolan. För vi hade ju ett gäng äh, som... Väldigt frekvent gick runt i vissa typer av kläder. Men det gick så illa att ingen av oss överhuvudtaget fick läsa tyska som andra språk, alltså på språkvalet. Mm. Bara för att alla trodde att det var för att det var så rasistiskt och nazistiskt. Det var, det var helt sinnesskött och lärarna verkligen totalt utfryste alla som överhuvudtaget associerades med någon som var torshammare eller ja. Någon Sverige mm. relaterat överhuvudtaget. Så det var helt sinnessjukt. Men så att på, till en viss del så skulle jag väl tycka att skoluniform faktiskt skulle kunna vara en bra ja. sak. Just för att då har du inte heller den här anledningen till att mobba en annan människa. Nej. För att de inte har råd att köpa någon märkeskläder. Precis. Det, det är nog allt för många som råkar ut för det. För att man inte klär sig på rätt ja. sätt. Och, eller att man köper billiga saker. Och... Ja, Men samtidigt tycker jag också att det är lite tragiskt att det ska behöva... Absolut, men sen yes. så skoluniformen kan ofta vara rätt snygga ja. och det ger faktiskt ett rätt propert intryck att se ungdomar i en skoluniform. Absolut, det gör det verkligen. Ja. Okej, okay, då vet jag vad ni tycker om det. Ja. Ja. <laughs> vad tycker han själv då? Ja, jag är väl lite kluven men det, det skulle ja. väl kanske se lite trevligt ut, lite, ja. som att säga, lite ja. mer propert ut och sådär så, där, så att det, det skulle jag väl kanske inte ställa mig helt okay. negativ till. Men Nej, samtidigt ja. tycker jag inte att det ska vara så här så jätte, jättestrikt att det inte alls är något fritt val. Jag tycker väl okej, okay, de kan väl, väl välja vilken färg de vill ha på sin uniform. Ja, men att det är liksom samma stuk. Ja, precis. Men att grunden liksom är det finns, den samma. Tjejerna har mellan byxor och kjol och välja, och, eller klänning. Ja. Alltså, det finns några alternativ men det är samma stuk på ja, det. Ja, men precis. Det finns ju lika väl som det finns tjejbyxor. Ja. Eh, och så vidare. Jag menar, jag skulle väl aldrig vilja tvinga på tjejer på vintern att gå i kjol nej. Även fast det finns tjocka och varma strumpyxor Men, men ändå liksom men Jag tänkte att vi går vidare här då och... Nästa är lärare om eleverna Ologiska resonemang Citat Det kan även bli diskussioner med ologiska resonemang Å ena sidan lever invandrare bara på bidrag och skäl Å andra sidan kommer de hit och tar våra jobb Det blir lätt som lärare att motargumentera slutat. Mm. Och det där är egentligen inte något nytt heller att ta upp det som ett motargument det har jag hört förut. Mm. Också det här med att eh, men ja att ja att det är båda och att det har man bestämmer. Är det så eller så? Mm. Men egentligen så ligger det ju en viss sanning i båda de där. Ja det gör det. För att jag menar Det är ju ett faktum. Många invandrare lever faktiskt på bidrag. Det mm. kan ingen säga något om. Mm. Och visst tar de jobb, alltså då man tittar rent praktiska jobb som inte kräver så mycket till utbildning till exempel. Ja. Mm. Och det finns ju såklart en del svenskar som kanske inte gillar att sitta med näsan i boken hela dagen. Och är mer eh, praktiska än teoretiska mm. så att säga. Och, jag, jag är en av dem kan jag säga. Jag ja. hatar att plugga och ändå har jag inte slutat plugga sedan jag var sex år gammal och började skolan. Jag oh. uh. nej, jag <laughs> skulle i alla fall passa jättebra då till, till dem, men då är de redan tagna. Ja, mm. Plus att samtidigt så drog vi upp, jag tror det var det programmet som, som Greta inte var med, var det inte mm -hmm. det länsman, när vi drog upp att kvinnorna, alltså majoriteten, verkligen en stor majoritet av dem går arbetslösa. Men jag tror att ja, det är flera muslimska gånger. Ja, om... menar jag. Ja, men jag muslimska jag 90 procent av det de muslimska kvinnorna. om du kan har att, att du lyssnar på programmet Nej, men jag tror att vi kan ju ha diskuterat innan också. Det är, ju... ja, det är möjligt. Det är möjligt. Nej, men, men jag tror, menar, ja, det... tänk då, det kommer en familj. Menar, okay, 90 av de muslimska kvinnorna bara där. Och jag menar, det är inte så att det bara är muslimer som har kvinnor som är arbetslösa. Nej. Då blir det ju något bidrag får ju de av, av att gå hemma Medan ja. deras män till exempel ut och jobbar. Hallå. Hallå, ja. Hallå. Jag, Hallå. Jag, jag, jag är ja. Det på piss igen för mig tycker jag det är självklart. Jag förstår. Det är bara korkat att man inte ser Nej, oh, usch, jag blir bara trött. Men, alltså, mm. eh, även här känner jag det att det de gör är ju egentligen att dumförklara eleverna och, mm. ja, och då säger de ologiska resonemang, men jag tycker är ju snarare de dumförklarar sig själva. Ja, det är. Ja, de inte kommer några konkreta liksom. Det här är fel. Ja. De kan ju liksom aldrig peka på exakt det här är fel, det är Nej. så här det ser ut. Precis. Men man får ju ändå intrycket av att det känns så här nedvärderande så och så. Är det Absolut. verkligen alltså är det så bra egentligen för en lärare att göra så mot sina elever? Nej, de Gud, det är det. Nej. Det är det Lärare, det är det. lärare ska, de ska de ska lära eleverna det som står att de ska lära sig matte Framför svenska. Och framförallt så ska de ju vara objektiva för att jag menar tanken är ju ändå att ungdomar och barn ska få bilda sin egen uppfattning och sen komma fram till sina egna mm. åsikter. Men det är inte så att de får möjlighet att göra det i skolorna idag. Nej. Jag, vet, jag kan ju bara relatera själv till när jag gick i skolan. Jag tycker det var helt stört, absolut. Det, det fanns inte plats för egna tankar trots Nej. att de hela tiden sa att ni måste se det fler kritiska glasögonen på. Mm. Granska allting. Ja, Men innan... när man var kritisk då bara, ajabaya, så får jag inte tänka du. Är det konstigt då att man växer upp och blir kritisk när man ena stunden får höra det där och nästa stund får höra nej, nej så där får du inte göra för dig. Mm. Plus att man samtidigt läser jättemånga konstiga olika fakta i olika böcker om samma händelse och alltså. Oh, ja men det är ju så du får du får du får ju vara du får Jävla du Ja men du det är ju så du får vara kritisk mot det det det det och det och det och det men inte just det men och nej. det och det och inte det kanske nej, ja, nej. Det, det Eller så. vänta det där första det får du inte vara kritisk mot Nej nej, nej det det är, det är inte länsmansår heller Vilket år Ja just det ja, nej, nej. Ja, nej. Ja, nej. Ja, nej. Jag började inte kalla mig gammal nu för men, eh, men i alla fall Jag känner också det här att den här läraren Verkligen sitter på höga hästar Där citat Det blir lätt som lärare att motargumentera Och alltså då mm, Tänker jag så här, alltså, Bara för att man är lärare så betyder ju inte det att man Kan allt om nej. allt alltså, Har ni själva då alltså, några så, Erfarenheter gällande då gällande såna här Översittare ja, till lärare Gud, ja. jag måste ja, det var lite kul för vi hade en lektion jag kommer inte ihåg vad jag gick i för klass det var åttan tror jag gick i så var det en lärare som drog en likhet mellan nazismen och liberalismen tror jag det var okay. och det var en riktigt konstig likhet varpå jag var tvungen att säga emot och bara ursäkta mig, hur menar du nu? Och så vidare utvecklade hon det här då på sitt sätt. Jag bara, nej men nu har ju du fel. Liksom, verkligen. Sa emot henne och jag hade flera på min, på min sida i klassen. Hon var så jävla sur. Så hon drömde boken i bordet. och bara, ja men du kanske vill ta boken och ställa dig och, och hålla lektionen. Jag bara, ja visst. Det kan jag göra. Mm. Jag, jag vart så förbannad. För jag menar, alltså du, du sitter ju där ute helt sjuka saker. Alltså helt förvrängda åsikter jag menar, det, här, det här är inte de blandar in sina egna erbikt. åsikter Nej, de blandar Nej. in sina egna åsikter i det de lär ut plus att de kör det här. det blir lättare att som lärare motargumentera den här harskar-tekniken. Ja, det är något som jag är så allergisk mot så är det de som använder sig av den här typiska härskartekniken ja. att trycka ner andra få ja. dem, att, trycka ner eleverna och få dem att känna sig mindervärdiga och, ja, det... Ja, det... Jag, kan, jag kan spy på det jag blir, jag blir äcklad Faktiskt. Mm. Ja, äh, faktiskt när vi pratar om det här med skolan jag har alltid brunnit för det för den enda som jag var liten alltså sex år gammal och började i skolan så har jag blev mobbad, det har inte varit för det ena så har det varit för det andra mm. eh, och när jag gick i fyran så var det en riktig hemsk händelse som skedde jag har varit missan och lärare som även slog en massa andra barn i skolan och hon fick jättemånga polisamänningar på sig eller andra. det här var en skola i Tensta för övrigt mm. eh, och så skulle vi ha ett möte då, jag och min mamma och pappa med den här rektorn på skolan Och den här andra hemska människan som hette Sara Salamat. Kom från Irak tror jag. Eh, och för, för det första, så när vi kommer till det här mötet med, med rektorn då, Yvonne som hon hette. Eh, så säger hon, jag hej. Typ, gladdrabblar upp alla namn hon kan tänka sig. Men säger inte mitt namn. Jag bara tittar på henne och bara, allvarligt så sa, jag kollade jag kolla på mamman. Vad ska jag här och göra? Men hon inte ens vet vad jag heter. <laughs> mm. och det hade varit jättemycket grejer Ja, och sen nästa stund var frågasatte pappa då för då var inte den här Sara Salamat där han bara med var är Sara Salamat då bor inte hon också var här nej äh, vi kan inte ha henne här utan att hennes eh, fackombud får vara här pappa vart liksom aha okej okay. så hon behöver ha sitt fackombud här när får min, när får min dotter ett fackombud då? det är hon som är utsatt det är fan inte din jävla lärare liksom. det är hon som har utsatt barnen för misshandel Mm. både psykiskt och fysiskt när för våra barn, våra ele alltså dina elever är ett fackombud sen den dagen har jag alltid tänkt på att när jag blir så här ekonomiskt oberoende som jag vill bli, det kommer bli någon mm. gång <laughs> och, och har möjligheten och resurserna, då ska jag fan starta ett fackombud för elever ja. alltså ett nät yeah. som kan skydda elever mot orättvisor och allt som sker i skolorna från lärare gentemot eleverna mm. det är som en idé Jaha, jag det kan jag ställa mig bakom dig om du vill ha hjälp. Ja, det vill jag gärna. Jag vill ha all hjälp. Men jag blir riktigt, riktigt arg om någon snor den här idén nu. För jag har pratat om Då det. Då vet vi ja, att den är det är någon... riktigt, riktigt arg. Ni, ni vill inte råka ut för den henne är nej, nej, nej, nej. Greta var med för. Just det. Ja. Men får man fråga, okej okay, det är kanske privat. Men får man fråga när det gäller, du sa misshandla, hur? Alltså inte misshandla grovt så. Men hon, vi var även tio år då. och Hon var gammal. Men hon gav mig en örfil med en... var på hon, Det här var en bildelärare. Så hon hade sina, sina gula plasthandskar på sig. Som, man, som hon hade när hon tvättade sina penslar i laktnafta. Mm. Och så hade hon tagit tag i mig... Efter att det har skett massa andra incidenter på skolan och hjärta, jäda hjärta, verbalsmissunder och bla bla bla, så kom mina föräldrar dit i slut och var skit för att jag hade fått makat här när jag var tio år gammal, var på min mamma reagerade starkt. En, en unge som är tiobo år bör inte ha makat här på grund av Nej. skolan. Eh, så då kom ju min mamma och pappa dit och min pappa. Har en tendens att bli arg. Och när han blir arg så ser han väldigt, väldigt arg ut. Han har mörka ögonbryd. <skratt> Plus att han, han är rörmockig så han kommer i arbetsbyxor. Och, ja, men han var, uppfattades väldigt hotfull. Framförallt mot den här lilla Sara Salamat som typ gick honom till höften. <skratt> och då hade hon sett honom. Och när vi hade gått i entrén i hallen i skolan så precis när vi kom till skolan så var Sara Salamat i närheten och då hade jag bara pekat på det där, där är hon för pappa hade inte sett henne innan då pekade jag och sa att det var Sara vilket hon hade sett och så tar hon tag i mig senare under samtid, samtidigt som mina föräldrar är upp och pratar med rektorn och inte är i närheten av mig utan jag skulle väl in på en lektion och vad jag skulle göra då snapper hon tag i mig står och skäller ut mig och bara Jag ska polisanmäla dig, du tar dina föräldrar, du pekar, du pekar ut mig, jag ska pro, jag, du projicerar mig, jag ska anmäla dig. Eh, Okej, okay. <går> Fast ingenting men jag var otroligt rädd förrän, jag menar, för mig då så var hon typ en häxa, typisk häxa. I mm. riktigt arga ögon och oh, så hemskt. Så jag var ju rädd och jag vågade inte kolla henne i ögonen så jag kollade bort. Så jag mötte inte hennes blick. Varpå hon drömmer till mig i ansiktet skithårt. Med den här handsken med lagt på så jag även för lagt nafta i ögat. Och bara, titta på mig när jag pratar med dig. Uh. Det var inte så att det där gjorde att jag tittade på henne ännu mer. Så då, då gav hon mig en till. Liksom. Jag bara, ha. Ja, jag måste bara säga just ja, innan jag går vidare till nästa ämne här. För det börjar bli dags för musik nu. Eh, absolut mm. snart. Eh, eh, men jag måste bara säga just att. Eh, just gällande lärare och det här, eh, om de tar i lite mer hård handskarna. Bokstavet av handskarna. Mm. Eh, eh, med laknafta. Eh, mm. eh, eh, ja min... Pappa kommer ihåg berätta berättade när han var liten och gick i skolan. Eh, Undrar vad de skulle kalla det idag. Det var, han berättade om två killar som hade sig lite, ja, varit lite stökiga och hållit på så här i klassrummet. Den där läraren vet du. Mm. Han hade inte så lång stubbin och eh, ja, han gick fram, eh, drog upp de här två killarna. Tog tag i nacken på båda killarna och drömde ihop deras skallar. Va? Ja, checkade <laughs> att jag skrattar Men ja. det är så extremt Och en annan kille då som hade varit lite stök på, han tog den killen Och hivade in han i orgen oh Ja men gud Vissa lärare De ja Det ja. var, lite... Det var ju lite som den här kärringen gjorde också Hon stod och ska kastade stövlar på oss Och öppnade dörren med oss och, ja, Hon var helt rabiat mm. ja, men då, det helt... Hade, då hade ja. min stufa en bättre lärare så Han, kast, han hade skåpen i kateden var fulla med toarullar så när eleverna inte skötte sig så kastade han toarullar i huvudet på dem. Ja. Och det var rätt förnedrande att få en toarullar i huvudet så de ja, slutade ju rätt det. snart med dumheterna. Men det skadade ja. de inte. Nej, precis. Uh, ja, men jag tänkte skynda på lite här och hoppa ja. till nästa uh, som vi kan vi kan gå in om det lite snabbt om än att det är väldigt sjukt men uh, lärare ska motverka annorlunda tankar mm. och först säger den här läraren då citat På livskunskapen ligger fokuset på att stärka elevernas självbild, värderingar om hur eleverna ser på sig själva och på andra. Det ligger även stort fokus på allas lika värde och att eleverna ska lära sig att respektera olikheter. Slutcitat. Mm. Och där har ni det. Eleverna ska lära sig att respektera olikheter, alltså gilla olika, alltså gilla ja, måttur. Jag kan tolka det annorlunda. Ja, men i det här, så, jo, men jag förstår hur du menar att det kan vara olikheter hur man ser ut eller vad som helst. men Nej, när man, man har få åsikter. Ja, eller åsikter. Mm. Men i det här fallet genomgående när man läser det här så ja, är det, förstår man ju ja. vad det handlar om. Ja. Eh, men och sen fortsätter läraren med det här som banner mig extremt om något. Citat. En lärare ska vara någorlunda, någorlunda opartisk i skolan, men ändå förmedla demokrati och människors lika värde. Läraren säger att vi som lärare ska motverka om någon tycker annorlunda. Läraren tycker i det avseendet att en lärare har rätt att säga till en elev, eh, får tycka som den vill, Men att eleven har fel. Om en elev inte accepterar de principerna som skolan står för, och om det är lärarens uppdrag att främja dessa, så kan inte en lärare tycka att det är acceptabelt att en elev tycker annorlunda. Slutsats. Det där styrker verkligen alla lärare något har haft, känns det som. Mm. Ja, då majoriteten av dem. Mm. Ja, jag blir helt... Ja, men det, här, det här är ju, är ju verkligen... Vi, vi pratar och, och man funderar på hur det är egentligen i skolorna och hur, vad, vad får våra barn... Att... Ni som lyssnar som är föräldrar mm. fatta mm. att det är så här de tänker. Ja, reagera. Det är så här de gör. Precis. Det här ja. är ju verkligen något att reagera ja. över om någonting. Var att... med delaktiga er, Era barns så? Mm. Faktiskt. Mm. Ja, det, så det är det. Det är sjukt. Det där är nog ett av de citaten mm. som vi går igenom här nu som jag tycker är ett av de absolut mest extrema. Mm. Eh, ja. Ja, jag vet ändå egentligen. Fast, fast egentligen så är det ju man vet ju att det är så där. Nu fick man det ju bara styrkt alltså mm. bevisat Ja. Ja, precis. Och det det är väldigt väldigt tragiskt. Ja. Eh, mm. så det som jag säger du, var mer delaktiga och och mm. och se till så att Så att era barn faktiskt får tänka och tycka som de vill. Mm. Så det, så om de inte får det via skolan hjälper de då med att göra det hemma. Ja. Uh. Det, det är en frihet som vi ska ha. bara. Det ska inte uh. någon lärare komma och säga något annat. Heller, så att det, nej. Nej. Uh, men det jag ska säga däremot är att det är dags för musik. skulle ska vi säga Det är kul att vi har en inringare nu och jag kommer ihåg att det var någon som kommenterade på Flashback här för mig det var som sa att det vore roligare om det vore någon inringare och nu har vi faktiskt en inringare och ja som vi sa i förra programmet så vore det roligt om vi fick med någon och vem är det vi har med oss? Det är Mr Bobsor. Mr Bobsor, du som kommenterade ja. Ja, jajamän. Ja, jajamän. ja men du ska varmt välkommen till programmet Ja, finns det någonting du kan säga om dig själv kanske? Ja, en eh, glad märking. Jag är mm. lite glad men 22. Inga jobb och lite ledsen Lite ledsen Glad börjar med så går ja. det en ledsen Ja, men det, det är bra för då du, kan du få prata av det lite här med oss. Ja, vi, mm. vi är väldigt bra psykologer alla tre. Ja. Jag lider av humörsvängningar. hur är humöret nu då? Ja, det. Är... Det är ju Freja och geta de blir ju så roliga i huvudet. Ja, det är, det är roliga ja. vi, får ta, vi är ju lite lyckliga. Ja, ja. Men, men, ja det är bra. Så det är så eh, ja, vi brukar ju, ja det är mycket vi tjatar om, vi tjatar om att få med folk och vi tjatar om att få kommentarer och vi tjatar om att få feedback och... Nu, nu kan du inte komma undan, vet du. För nu är du här. Så nu, nu får du tala för alla, höll på Ställer vi dig mot väggen? Ja, nu står du mot väggen här. Och, ja, då kan vi väl höra lite hur du reflekterar och så. Eller, först och främst kanske jag vill höra hur länge... Kanske jag vill höra. Jag vill höra. Eh, hur länge har du lyssnat på oss? Ja, jag räknat lite på det där. Jag tror det är cirka nio månader. Nio månader. Ja. Och när ska du ha... Ska du. Ja. <laughs> uh. Har du tagit reda på vad det blir för något? Ja, juling. Ja, juling. ja. Fan vad det ja. måste jag göra. <laughs> Jaha, uh, ja, uh, hur har tankarna gått över de här nio månaderna? Ja, det har bara blivit bättre och bättre kan man ju säga. Det är ett mycket bra program. Efter. Speciellt efter att jag kom in då, eller hur? Nej, Nej. <laughs> var det var lite. Lite. Ja, det var lite. Ja, det Säg är så inte att du skojar, för så är det Hon är från ja. Göteborg oj oj, oj, oj, oj Nu är det Också helt uppåt Ja, men Är det något specifikt då? Alltså, någonting, vad, vad är det som du tycker har blivit bättre då? Det är ju framförallt att det kommer in mer folk Så det blir lite konversation Och mm. allt möjligt Och sen de där instickande Utstående frågorna så att säga från Mångkulturen, som abortfrågan, som var Nyligen. Tycker mm. jag var mycket bra. Mm. Ja, vi kanske borde börja bli lite bättre på att prata om lite olika ämnen. Lite mer olika ämnen. För vi, vi pratar ju aldrig om invandring. Nej, aldrig. Nej. Det kommer ju fram till förra gången att det gör vi aldrig. Eller jo. <laughs> men Det, det, det måste ju faktiskt säga. Det har ju varit väldigt mycket så här. Vad ska vi prata om? För att mm. det är inte lätt att hela tiden komma på något nytt att prata om som inte rör det. För att man vill ju inte bara heller söka sig till en viss publik. Nej. Men sam men. Samtidigt så vill man ju inte prata om eh, vad för dockkläder är heta den här hösten. Nej, jag så. Säga. nej men, men är det frågor som är alltså... mm. ja. Men som även, även kanske redan övertygade nationalister har eh, intresse av att lyssna på. Mm. Och inte bara en ny publik liksom. Eh, men ja, är det något annat du kan säga om radion då kanske. Ja, man kan ju påpeka det är ju en liten publik, men det är ju fortfarande en viktig grej man håller på med. Mm, ja. det är, man kan ju hoppas på att det når ut till fler personer nu i framtiden. Ja. Jo, det, det kan vi ju verkligen hoppas. Och det, Då krävs det ju såklart reklam och det har jag egentligen alltid varit jätte jättedålig på. Jag har inte ens ja. haft... Du en marknadsförde är väldigt dåligt. Ja, ja jag gör det. Det... Lansman, det vi jobbar med på jobbet nu det är en marknadsföringstjänst som posten erbjuder när skolan. <laughs> som posten erbjuder, ja. Kuka iväg mig. Men, men uh, jag tänkte faktiskt fråga, Bob Soru, vad, vad gör du för att uh, kanske dela med dig av våra program eller så? Har du rekommenderat några polare att lyssna på oss eller... Ja, det har jag faktiskt. Jag har mm. ju snackat med lite folk, fast det är ju inte många i närheten som är lik, likasinnade. Mm. Så det är ju ganska mm. svårt att hitta folk. Mm. Men jag har lyckats hitta några stycken. Mm, ja, det är jag tycker jag tycker bra. Ja det tackar vi för att det är klart att man kan ju, alltså, om en att, alltså reklam är väldigt svårt om en att jag har tagit med kragen. Förr hade jag inte ens tags eller någonting som sagt. Alltså, men det börjar bli bättre men det är ju som, alltså, just att människor rekommenderar och sådär. Det är ju det som gäller så att ordet mm -hmm. går runt och då är det ju jätteskyst att du hjälper till med det Bobsoor. jag mm. Gör det jag kan. Får jag, får jag fråga, är det möjligtvis så att du har gillat vår sida på Facebook? Ja, Nej, men, men vad du åh. tror ja. vi. Ja, hoppas vi att flera följer i dina spårer. Ja. Du hade väl kanske, vi pratade lite innan och du hade väl lust att kanske medverka lite mer framöver va? Ja, om det finns möjlighet till det så. Ja, men då, då sa vi det också. Det här kan ju vara en liten uppvärmning så att säga. Så att du får ja, med och känna på lite hur det känns att var med här och höra dig själv i radion för en gångs skull. Det, ja, det, är ja, det är läskigt. Ja, det är läskigt. Ja, det är Skräck för ja. den dagen. Jaha, <laughs> <laughs> jag håller för öronen då kanske. Nej, det är så farligt. Här, inte, men ja, nej men det var i alla fall väldigt roligt att du ringde in. Och vi ser fram emot att du kommer tillbaka igen. Ja då. kul att Absolut. du kommer. Ja, så far, ha det så bra. Tillsammans. Hej då. Hej, Ja, nej men det var ju kul att Bobsor valde att komma in och vara med i programmet. Ja. Och... Uh, Jag hoppas att fler följer hans exempel. Ja, ja så var, var inte rädda nu små barn. Utan nej, nej. ringa in och störa oss. Precis. Och jag, och jag lovar här. att han kan bekräfta i kommentarsfältet att vi faktiskt inte beats. Nej. Även fast han tyckte det var lite läskigt. Mm. Han sa mm. det faktiskt. Ja, att helt men... plötsligt få, få, få behöva svara när, när jag och Greta <laughs> bland annat och pratar. Mm. Han är väl så van vid att bara höra oss. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, då spinner vi vidare till nästa ämne. Vi har tre ämnen kvar. Jag såg just att tiden drog iväg så jag skippade en grej här nu. Den var ändå inte så jätteviktig så den tog jag bort. Så vi fortsätter med de här tre sista och sen säger vi tack och god natt. Ja. Nu är det speciella insatser krävs. Citat. Läraren tycker redan att det talas mer om hur invandrare gör och hur de är. Läraren säger att det har varit lugnt på skolan ett tag utan några speciella insatser. Men att det kanske är dags att dra igång arbetet igen, så det inte hinner bli en massa bråk och dålig stämning på skolan, slutcitat. Alltså, egentligen kän känns det som att det är som att propagandan då, den, den, den går kanske inte på högvarv då hela tiden, alltså så länge svenskarna då, de svenska eleverna är tysta, så är allt frid och fröjd och kanske som det låter nu att det har varit lite lugnare, mm. men kan det kanske vara så att eh, svenska ungdomar Att de faktiskt då struntar i att faktiskt prata om problemen bara för att de, de vet vilken storm av politiskt korrekt trams som väntar dem om de faktiskt yttrar sig. Ja. ja, absolut. Sen så tror jag också att de är lite skrämda till tystnad. Mm. Ja, i många fall så är det ju så. Ja, för det kommer jag ihåg själv när jag var yngre att jag tyckte att man vill ju inte bli kallad rasist, man vill ju inte bli hatad av alla. Nej. framförallt inte i den åldern, det är ju typ det värsta man vill det är ja. det sista man vill liksom. Det, och sen så är det ju äh, lätt att man blir faktiskt tyvärr åsitsregistrerad på ett sätt ja lite så, men inte mm. för att jag tror att man tänker lika mycket på det i den åldern äh, men jag tror är snarare är väl det att man är rädd att någonting ska hända. Jag menar, vissa skolor går ju ändå väldigt många invandrare på. De har ju broschyrer och <gussioner> kusiner och kusinerna. Stora broschyrer som kan komma och kotta dig. Alltså, du vet. <gussioner> Så att, jag, menar, jag, tror, jag tror en sån rädsla kan, kan lägga mycket till grund för det också. Absolutely. Men sen också att man, man vill ju inte heller. Man vet ju, man kanske har hört om... Andra som har blivit, eh, typ fått IG i skolan på grund av vissa politiska åsikter man har haft. Mm. Mm. Men en sån sak. Jag, menar, jag tycker det är skrämselpropaganda rakt igenom. Mm. Man skrämmer ungdomarna till tystnad. Ja, man undrade ju innan hur det kommer sig att ungdomar kan få IG och sådär. Men ni kommer ihåg det citatet innan låten? Ja. Mm. Det, det, det, det kastar ju verkligen ljus över ja. allt och varför det är så och varför de gör så men, men alltså nu då eftersom de Precis. nämnde då där att eh, ja att det kanske är dags att dra igång arbetet igen det har alltså börjat snackas igen då kanske och då måste den här propagandamaskinen starta igen för att ja, förhindra att de svenska ungdomarna mm. uttrycker sig mm. Mm. och Det är ju inte bara alltså, inom skolan, om man tänker efter, det är ju verkligen inte bara inom skolan som det är så här. Alltså precis egentligen på samma sätt. Eh, alltså om de här, det här PK-folket märker av kritik, ja då reagerar, reagerar de ju verkligen fullt ut. Som Om jag inte minns helt fel, rätta mig om, om jag har fel, men jag får mig att det var byggnads som... Eh, eh, Ja, så satte igång och utbilda en massa människor för att motverka alla som... För de såg att det var jättemånga som röstade på Sverigedemokraterna och sådär. Mm. Uh, så det är alltså det är ju verkligen samma visa i plugget som mm. i arbetslivet. Liksom. Knip käft! Ja, det, det är ju så. så. Är ja, och annars startar de igång allt vad de nu kan för att försöka stoppa det. Mm. Mm, men mm. Eh, om ni, har ni några sådana här eh, projekt? Jag vet ju, du jobbar ju på större företag och så... Eh, Har du, är det mm. inget sånt där eller att de har någon, går ut och pratar och ja Absolut inte, jag, jag har inte under de två åren jag jobbat där äh, märkt någonting av det äh, Vi har ju dock också väldigt många förstående chefer äh, alltså hur ska jag förklara Min chef bland annat, hon, hon har till exempel sagt mm. att hon är mig den enda blondinen man inte får, får driva med för att jag har bott i Tjänsta och varit blond. Alltså, mm -hmm. Och hon har själv vuxit upp i liknande områden tidigare. Hon, hon vet också baksidorna med en, med en sån här extrem omkultur som vi har. Mm. Uh, sen har väl också jag vet, mitt företag, precis som alla andra mitt företag, det företag jag jobbar på uh, Så mm, Nu blev det alla okay andra. fel plötsligt <laughs> Ja, ja. inte dåligt Jag tar med lite frihet ibland. det här ibland. Ja, lite. Ja. Uh, Nej. De har väl samma policy att man inte får kränka någon annan eller så vidare bla, bla, bla. Men, men det är väl snarare just det att du inte får gå till personangrepp mot någon annan och verkligen totalt mobba någon Förstår när mm. jag menar? Mm. Um, så att, men jag har inte märkt av något annat på det sättet faktiskt. Men det mm. handlar väl snarare om att vi lär våra säljare och de som jobbar på vårt företag att på vårt, det företag mm. <laughs> uh, att visa respekt mot folk. Det är väl snarare mm. det det handlar om. Nej, sunt bund förnuft mm. Mm. Som inte är att förakta. Ja, ah, precis. Och sen, sen så har vi på kvällstid, det är deltidare som jobbar så är det ju väldigt mycket ungdomar som, som jobbar. Och där måste man ju vara hårdare. Och där ser man ju också de här skillnaderna som är kulturer emellan på mm. ett helt annat sätt. Det blir så mycket mer påtagligt. När man sitter på Kvällstedt till exempel och det jobbar cirkus 40-50 personer samtidigt. Och av alla är blandade mm. det, det, det blir sådana stora skillnader så att jag tror det gör att man också blir mer... Man, man mm. förstår vad, vad vissa åsikter kommer ifrån. Mm. Förstår ni hur jag menar vad jag är mm. mycket mm. ja. mm. Så det var snarare så i så fall. Mm. Skulle jag säga. Okay. Mm. Ja, nästa. då Det är också någonting som kanske folk reagerar på. Bättre att vara turk än kurd. Mm. <laughs> Racistiskt det där låter. Alltså, det är... mm. <laughs> eller nej just det, de, de finns: eller det finns ju inga olika folkslag. Ja, men ja, citat. På skolan kan det finnas en viss hierarki beroende på vilket land eleven i fråga kommer ifrån. Till exempel kan det vara bättre att vara turk än att vara kurd. Läraren vet inte själv hur rangordningslistan ser ut. Men hon är säker på att eleverna vet vilka som är högst upp och respektive längst ner. Slutcitat. Och det här låter ju faktiskt lite intressant. Det här alltså att det är en slags rangordningslista då som är baserat på ursprung återigen. Det här låter ju väldigt mm. rasistiskt. Oj, oj, oj. Mm. Men då skulle jag kanske faktiskt då främst vilja rikta den här frågan till dig Freja. Mm. Eftersom du faktiskt har gått på ja, i rejält, rejält mångkulturell skola eller skolor. Mm. Eh, märkte du av någon sån här slags rangordningslista? Inte skolan med tanke på att jag slutade den skolan när jag var tio. Uh -huh. <laughs> så att jag har väl inte riktigt eh, sett de <hör> grejerna alltså när det kommer till rangordning. Men eh, det, det jag däremot har sett det är generellt i, i just Tensta och som jag även vet på senare tid sen. för att jag menar Även fast jag bytte skola så var det inte så jättelångt bort ifrån jag började. Um, men där är det ju verkligen att latinos har med latinos, kurder med kurder, turkar med turkar. och alltså det, det är väldigt mycket bråk sinsemellan. Men då gillar de inte olika alltså? Nej, uh -huh. absolut inte. Det kanske vore något för Aftonbladet. Mm. Uh, och det var till och med jag och mamma var och hälsade på för att <clears throat> min mamma uh, jobbade i tjänstaförut alltså uh, begynnelserna av tjänstfälla på sig, när det uh, bara var svenskar, finnar och greker där. Mm. Eh, och då var det ett, eh, en restaurang bredvid Som så vi hade några vänner som jobbade där då. Mm. Så åkte vi dit och pratade med dem En dag och då säger den ena Att de kommer från Serbien. Mm. Eh, och då sa han Nej jag kommer aldrig någonsin låta mina barn växa upp här För han hade små barn Han sa att vi håller på att söka lägenhet någon annanstans redan nu för att jag vill inte att mina barn ska gå i skola här. De växer upp i kriminaliteten och det är inte okej. Okay. Eftersom att vi är serbier så vet jag vad de kommer att hamna i för gäng och jag vill inte att det ska ske. Mm. För han, han liksom verkligen satte det på pränt att det här är så sjukt. Han Ser det varje dag för att det är liksom, restaurangen ligger mitt i Tensta centrum och mm. han har själv haft brorsbarn och, och sånt som har gått i, i skolorna i Tensta. Han också liksom. Mm. Uh, och det är verkligen så. Mm. Det största problemet som är i Tensta och Rinkeby det är ju alla dessa uh, gängbråk sinsemellan. När det handlar, precis som man ser på tv från typ USA att man har mm. med turkar och så weiter liksom. Mm. Mm. Eh, jag själv då så gick jag på skolor som ja, där var ju de allra flesta svenskar så jag såg inte mycket av något sånt här eh, mm. men Greta du såg kanske för jag vet du har inte heller gått på något jätte eh, så extremt faktiskt Nej. Eh, överlag så har jag gått i väldigt vita skolor mm. men man märkte ju på gymnasiet så var det ju, eh, jag gick en eh, mer yrkesinriktad utbildning Mm. Jag dock ingen vanlig utbildning överhuvudtaget men vi hade våra lokaler ihop med bygg och fordon och liknande och där gick det väldigt, väldigt många invandrare och det Nej. såg man ju framförallt att det var liksom de som tog upp mest plats, svenskar mm. hade inte lika mycket plats i grupprummen och i kafeterian. Så det, ja. det är i alla fall då, sen håller inte jag koll på deras inbördesordning, vem som är vem. För mig är de utlänningar allihopa. Mm. Mm. Men det var väldigt mycket så, de tog väldigt, väldigt mycket plats. Mm. Mm. De gör ju det, alltså mm. många gör det. De, de har en sån här, vissa i alla fall, mm. de som syns och hörs mest. Mm. Det är den här översittarattityden att <coughs> jag är kungen över alla här, liksom det är fan vill du? Kommer inte att sätta bredvid mig? Alltså, ja, det, går, det går ju verkligen när vi pratar om kulturkrockar och nej, inte kasta in en tavla i en annan. Eh, Greta. Nej. Eh, nej, men att man märker verkligen av det. Alltså, där är ju ännu en, egentligen en enorm kulturkrock. För att, om det där är deras attityd, hur är svenskars attityd? Tro inte att du är något. Du är inte bättre än någon annan. Och så möter mm. du med det liksom, jag, jag hela världen, vad fan, kom inte och säg något. Ja men typ mm. det, det är enormt skilda mentaliteter det där, verkligen. Uh, jag det. Ja. Jag menar, stackars lilla svensken som ska helst ska sitta tyst och inte prata med någon annan någonstans överhuvudtaget. Och bara, <här> nej vadå, mm. lagom är bäst. Mm. mm. Jag var med faktiskt ibland bäst, men ja. ja, men, ja nej. Sista ämnet nu då. Eh, rasistiska tendenser är inte färdigutvecklade. Citat. Hon är säker på att det finns svenska barn på skolan som har andra värderingar. Eleverna är dock relativt unga, så de tror fortfarande det bästa om människor. De rasistiska tendenserna Har inte utvecklats än. <här> Nej äh, <skull> vadå så vi se det. på nungen när ni är jätteliten. Du kommer bli rasist. Liksom. Alltså det, det ser man ju jättetydligt på. Alltså dagis- och lågstadieskolor och så vidare. Mm. Med, där det är rätt blandat. Att det är ungefär lika mycket varje. De vita håller sig till vita. De färgade till färgade. Mm. Mm. Uh, så, och många säger att rasism är väldigt utbrett. Bland barn och hundar. så ja. att de ser liksom det du är inte som oss. Precis. Ja. Och jag menar det är väl inte mer än sunt. Och det är väl klart, jag menar om man kollar på en man som åring eller liknande ser på en människa som är jättemörk i huden och som inte du är. Det är väl klart man undrar liksom varför. Mm. Mm. Ja, jag kommer lätt, faktiskt ja. att tänka på ett roligt citat som en kollega berättade som hennes dot hans dotter hade sagt. Eh, de hade varit badat. Och så säger han, du har till saker också att de kommer från Yisholm, så som pratar lite finare den här lilla tjejen då eh. För hon har tidigare sagt till hennes pappa, bara, pappa det heter inte choklad, det heter choklad. Ja. Och sen så var hon med bada och så var det en där. Så hade hon bara, pappa varför är den där människan gjord av choklad? Då tyckte jag var lite roligt. <laughs> Men det är ju liksom så här logiskt ja. tänkande, barnen är så... så enkelt. Ja. Men det var ju också en lite rolig med mig själv faktiskt. Ja. Jag hade någon det dag så här, med er Nej men en rolig liten anekdot om det här då. Ja jag, när jag var liten så. Tillfälligt så jag lekte i rabatterna. Så jag var liksom jordig på händerna och skit ja. Så Jag var rätt svart om händerna och så här. Och sen så var vi på ett café. Jag och min mamma. Ja. Satt jag där i barnvagnen och få syn på en väldigt svart människa. Och... Tittar på honom. Sen tittar jag ner på min hand. Tittar på honom. Tittar på mig själv igen. Sen drar jag mina fingrar mot min ena hand. Sträcker upp fingrarna mot honom och säger usch. Mm. Ja men barn det är som du säger. Barn tänker ju väldigt. Eh, samma med en, en. Till en kompis till mig. Kompis som var en adopterad. En eh, tjej då från Afrika. Mm. Eh, och Hon hade frågat sina adoptivföräldrar när hon, eh, ja, hade lekt med svenska barn och så, så frågade hon så här: "Mamma, va, va, var jag jag ugnen för länge?" Nej. Ja. ja. Så att det, ja. Det, ja, men så barn tänker ju, liksom, nu hör ju även det, så det, ja. Det. Vi hade, vi hade en som föll om mina skor den så ja. en sån på Hon skolor ja. Hon frågade hennes mamma om det fanns någonting Hon kunde tvätta sig med så att hon inte såg så annorlunda ut mm. Ja jo, men, men, nej, alltså, men det är ju så, så ja. barn Även de själva då liksom, ja. De tänker ju också men, såklart det, nej. det jag tänker då är, hur jävla tragiskt Är inte det? Vad är det inte för alltså, Tänk ändå då en unge som växer upp på det sättet Som då är mörk Växer upp i ett ljust samhälle och verkligen, alltså, Vad ska inte den här ungen känna? Det är utanförskap så fort. Ja, liksom, precis. Exakt. Är, jag förstår. Rott, att, ja. ja, men det blir ju precis det. Och jag menar, det, jag, jag tycker det är helt sjukt. Jag tycker det är sinnessjukt att man överhuvudtaget kan vilja påverka. Alltså små barn, ger barnen den, den liksom förvirring som uppstår. Mm. Vilket mångkultur faktiskt medför. Mm. Ja. Jag tycker det är så sjukt. Så det är mångkulturen är förvirrande och den hör inte hemma i skolan. Och den hör inte hemma att bli påtvingade elever i skolan. Och skolan ska inte finnas till för att påtvinga elever en viss åsikt och vara i ett demokratiskt samhälle, antidemokratiska. Så att vi ger skolan. Alla tummar ner i det här programmet. Man säger att de misslyckades hårt med att vara det de ska vara. Att de ska lära människor, alla att lära dem det som ska läras och inte mm. sånt här mm. trams. Um, men då för att avsluta så gällande den här Jonathan. Då, det verkar som att han har gjort sitt val i livet. Han vill ju uppenbarligen då bli lärare. Mm. Uh, och han lär ju inte direkt bli en lärare då som gillar då riktig demokrati och yttrandefrihet mm. ni kan ju bara lyssna här på hans inställning då i slutdiskussionen i um, uppsatsen citat, när en lärare påstår att det inte finns någon rasism på skolan tror jag att den läraren bara blundar för ett problem som han eller hon inte har tillräcklig kunskap om, det kan vara svårt för personalen på en skola att uppfatta rasistiska kränkningar men det anser jag att det lärarna jag intervjuat är medvetna om och att de ändå arbetar för att minska dem. Slutcitat. Alltså jag blir så sur för jag lovar mm. dig att när han säger rasistiska kränkningar så menar han inte överhuvudtaget när det handlar om att det är en invandrare som mobbar en svensk. Nej, vilket Garanterat är väldigt, väldigt, väldigt vanligt. Ja. Och det tror jag de som går i skolan kanske och lyssnar på det här det tror jag de flesta av dem kan skriva under på. Mm. Så att, ja, uh, jag blir arg det, det, Jag det, vet det, hur känner, det... känns så Jag känner verkligen med er ja, det är, Man får läxor i skolan Och vi ger hela skolan en enda bakläxa ja, jag. Ska vi skicka det här till Björklund? Vem? Ja, jag har mm. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Jo ja, det kan ju vara en bra idé Ja, ja. Eh, ja men eh, jag skulle egentligen då också avslutningsvis sist men inte minst säga det här att det har varit lite fram och tillbaka gällande det här med folk som uppskattade att man eh, eh, vad ska man säga, hjälper till att föreviga folksägner från runt om världen. Vissa tycker det är bra medan andra ser på det på helt fel sätt och tror att tänker att ja, men det där är bara några barnsliga, barnhistorier men förstår inte liksom poängen med det. att äh, Återigen, det är inte så att äh, människor förr i tiden var direkt vana med vad som var läs som vi anser var läskigt idag i det här avtrubbade samhället. Nej. Så det där är ju mer alltså, en kulturell sak äh, som kanske vore bra att bevara men jag har inte riktigt bestämt mig där för det är ju två läger ena säger bu och andra säger bass så mm. jag var väl... varannat program så blir båda glada Ja, jag får, jag och som får sagt, se hur om det göra. ligger i slutet så kan faktiskt de som inte vill lyssna bara stänga av. Exakt. Ja, jag får, får se, jag fundera lite hur, hur jag ska göra med det. Men det här har blivit ett väldigt långt program så vi får verkligen ta och runda av nu så att folk hinner göra något annat också. Nej, de <laughs> ja. får annat medans. Ja, jo. <laughs> ja eller <laughs> pausa. kunna lyssna på oss hur länge som helst. Jaha, ja. Ja. Framförallt mig och Greta. Ja det <laughs> är lite mobbad nu också ja, men det är, men, ja. det är inget problem inget problem inget program är fulländat om vi inte får mobba det lite grann. nej, nej. då fick man, man ska slut. inte bryta ett vinnande koncept nej. Nej. och jag har faktiskt fått bekräftat av flera stycken att de ty tycker det är roligt Just det. Ja, okej okay. Men då säger vi tack och bok För den här gången Och så säger vi ett extra tack till Bob Sorg För att han medverkade ja, det var Jag Hoppas som sagt att han kommer tillbaka Och att fler väljer att Medverka ja, så och låter att... Det inte du, Nu ser ni för, och... förresten också Hur lätt det är att komma med mm. I programmet Han kommenterade helt enkelt I förra honom. programmet och Oj. i det här programmet igen med Så lätt precis. var det Mm. Mm. Så att, ja, tack och bok och har det så bra allihopa. så nästa gång. Mm. Hejdå. Hejdå. Hejdå. Hejdå. inte. Ja, då? Vi är är ju ju bara på lyft och Ja, men det går ju inte. Dra ur sladden. Trockla ur sladden. ur sladden. Kan ha någon telefon som kan inte ha någon telefon som ringer i radio.